Povestea lui Joan, Joan și-a trăit cea mai mare parte a vieții pe repede înainte. În vârstă de 59 de ani, mama a 5 copii, ea era de asemenea o soție devotată, o femeie de afaceri de succes și o femeie întreprinzătoare, care jongla constant cu viața de familie, dinamica familiei, cariera în ascensiune și afacerea înfloritoare. Deși scopul ei era să rămână o persoană sănătoasă mental și fizic și echilibrată, nu își putea imagina viața altfel decât intensă, într-un ritm rapid și încărcată. Trăia la limită și dovedea tuturor că avea mintea activă și ascuțită. John se străduia constant să-și asume cât mai multe responsabilități cu putință, menținând în același timp standarde excepțional de ridicate. Era un lider, admirată de mulți și căutată cu regularitate pentru sfaturi. Colegii ei o numeau Superwoman. Și așa era sau cel puțin așa credea. Toate acestea s-au sfârșit pe neașteptate în ianuarie 2008, când John a ieșit din liftul blocului ei și apoi s-a prăbușit, pur și simplu, la aproximativ 15 metri de ușa apartamentului ei. Nu se simțise bine în acea zi, așa că se dusese la o clinică de urgențe pentru asistență și se întorcea acasă. În câteva clipe, întreaga ei lume se schimbase și s-a pomenit luptându-se să rămână în viață. După opt luni de analize, doctorii au diagnosticat-o cu scleroză multiplă secundar-progresivă, un stadiu avansat al sclerozei multiple, o boală cronică în care sistemul imunitar atacă sistemul nervos central. Simptomele variază considerabil de la caz la caz, însă pot debuta cu afecțiuni precum amorțeli la nivelul unui picior sau al unui braț, ajungând până la paralizie și chiar orbire. Aceste simptome pot include nu doar probleme fizice, ci și cognitive și psihiatrice. Simptomele lui John fuseseră atât de vagi și desporadice în ultimii 14 ani, încât le ignorase cu ușurință, considerându-le rezultatul unui stil de viață agitat. Însă acum, afecțiunea ei avea un nume și părea o condamnare pe viață, fără șansa eliberării condiționate s-a pomenit aruncată în abisurile lumii medicale occidentale, provocată de convingerea puternică a acesteia, potrivit cărea scleroza multiplă este o boală permanentă. Cu câțiva ani înaintea diagnosticului, John își pusese afacerea de familie din Calgary pe linia de așteptare și se mutase în Vancouver, pe coasta de vest a Canadei, pentru a schimba viața, lucru pe care familia ei și-l dorea de ani de zile. După mutare, John s-a luptat cu provocare după provocare, în timp ce finanțele și resursele în scădere ale familiei i-au adus într-o situație extrem de precară. Stima de sine a lui John, încrederea și sănătatea ei, au cunoscut un declin brusc. Odată ce și-a dat seama că nu mai este capabilă să fie mai presus decât mediul ei, starea ei mentală și fizică a început să decadă. Banii se împuținau pe zi ce trecea, pe când ceilalți factori de stres începeau să crească. În curând, familia nu a mai putut nici măcar să satisfacă nevoile de bază pentru mâncare și adăpost. La începutul anului 2007, femeia pe care toată lumea o considerase întotdeauna superwoman a atins pragul de jos și înainte de sfârșitul anului, familia s-a întors la Calgary. Scleroza multiplă este o boală inflamatoare în care învelișurile izolatoare ale celulelor nervoase din creier și din măduva spinării sunt deteriorate, odată cu însăși fibrele nervoase. Afecțiunea împiedică sistemul nervos să comunice și să trimită semnale în diferite părți ale corpului. Tipul de scleroză multiplă pe care l-a dezvoltat John este unul progresiv, care se formează în timp, cauzând adesea probleme neurologice permanente, mai ales pe măsură ce boala avansează. Doctorii i-au spus că era incurabilă. La început, John a fost hotărâtă că nu avea să se lase definită de scleroza multiplă și, totuși, a coborât rapid pe panta dizabilității fizice și a declinului cognitiv. John a trebuit să depindă de alții pentru îngrijirea de bază, pe măsură ce era din ce în ce mai limitată. Din cauza problemelor ei senzoriale și motorii, a început să se bazeze pe cărge, cadre și un scaun cu rotile. În cele din urmă, pentru a se deplasa, a trebuit să se folosească de un scuter pentru persoanele cu handicap. Nu a fost cine știe ce surpriză faptul că ea s-a prăbușit când s-a prăbușit și viața ei. În cele din urmă, corpul lui John i-a făcut favoarea pe care nu avea de gând să-și o facă ei înseși, adică să se oprească și să spună, de ajuns. Se extenuase prea mult, deși cunoscuse succesul în primii ani în sinea ei, se simțea ca o ratată în cea mai mare parte a timpului deoarece se judeca în mod constant și credea întotdeauna că ar putea face o treabă mai bună. Nu era niciodată mulțumită. Indiferent de ce anume făcea sau realiza, nu era niciodată suficient de bine. Mai important, John nu voia să se oprească din ceea ce făcea, deoarece atunci ar fi trebuit să se ocupe de acel sentiment iminent de eșec. În schimb, se menținea ocupată îndreptându-și toată atenția asupra lumii ei exterioare diferite experiențe cu oameni și lucruri în diferite momente și locuri, astfel încât să nu fie nevoită să își îndrepte atenția asupra lumii ei interioare de gânduri și sentimente. Cea mai mare parte a vieții lui John fusese plină cu momente în care îi sprijinea pe ceilalți, le sărbătorea succesele și îi încuraja, dar cu toate acestea nu îngătuise niciodată nimănui să vadă ce nu funcționa în propria ei viață. Ea și-a ascuns durerea de toată lumea. John dăruia constant, dar nu primea niciodată, deoarece nu și-a permis niciodată să primească. Prin urmare, și-a petrecut viața negându-și propria evoluție personală, prin faptul că nu s-a exprimat niciodată. Este de înțeles de ce atunci când John a încercat să-și schimbe lumea interioară, folosind condițiile din lumea exterioară, avea să dea dovadă în mod inevitabil numai de eșecuri. Când în sfârșit s-a prăbușit, John era atât de slabă și de înfrântă, încât de-abia mai avea putere să lupte pentru viața ei. Tot acel timp petrecut într-o viață trăită în regimul de urgență, reacționând constant la condițiile din lumea externă, i-au răpit lui John forța vitală, secătuind toată energia din lumea ei internă, locul pentru refacere și vindecare. Ea era, pur și simplu, epuizată. John își schimbă mintea. Singurul lucru pe care John îl știa fără urmă de îndoială era că leziunea care, după cum arăta remeneul, îi afecta creierul și măduva spinării, nu a peste noapte. Corpul ei fusese măcinat lent de la bază, sistemul nervos central. După toți acești ani în care își ignorase simptomele, ea devenise lipsită de nerv. Unnerved în original, înseamnă în același timp lipsit de nerv și slăbit epuizat, deoarece îi era teamă să privească în interiorul ei. Acele substanțe chimice toxice de zi cu zi bătuseră în mod repetat la ușa celulelor ei și, în sfârșit, gena pentru boală a deschis ușa și s-a activat. Țintuită la pat, John și-a stabilit ca scop să încetinească avansarea sclerozei multiple în corpul ei. Știa din lectura primei mele cărți, că creierul nu cunoaște diferența dintre ceea ce putea face ea să fie real la nivel intern doar prin puterea gândului și adevărata experiență externă și mai știa că exersarea mentală i-ar putea schimba creierul și corpul. A început să exerseze mental practicând yoga și doar după câteva săptămâni de practică zilnică era capabilă să realizeze unele posturi fizice concrete, unele chiar în picioare. Aceste rezultate au motivat-o foarte mult. În fiecare zi, John și-a pregătit creierul și corpul doar prin puterea gândului. Asemenea, pianistilor din capitolul 5, care au repetat la pian în minte și au dezvoltat aceleași circuite neuronale precum subiecții care făcuseră la propriu exercițiile, John instala circuitele din creierul ei pentru a arăta ca și cum ar fi mers și s-ar fi mișcat din punct de vedere fizic. Vă aminti subiecții din diferitele studii despre ridicarea greutăților, care și-au crescut puterea doar prin exersarea mentală a ridicării greutăților sau încordării bicepșilor? Ca și ei, John știa că își putea face corpul să arate ca și cum experiența vindecării ar fi început deja să se întâmple, schimbându-și mintea la modul propriu. În curând a reușit să stea în picioare pentru o perioadă scurtă de timp, apoi a putut să meargă fără sprijin. John se simțea încă destul de nesigură, și de altfel, încă era dependentă de un scooter pentru persoanele cu handicap, dar cel puțin nu mai era țintuită la pat, plângându-și de milă. Trecuse de un punct critic. Când John a început să mediteze regulat doar pentru a-și liniști sporăvoia la mentală, a devenit conștientă de cât de tristă și de furioasă era cu adevărat. Zăgazurile fuseseră rupte. John și-a dat seama că se simțise slabă, respinsă și lipsită de valoare în cea mai mare parte a timpului. Lipsită de echilibru, de fundament și de conexiuni, se simțea ca și cum ar fi pierdut o parte vitală din ea însăși. Și-a dat seama cum se înfrâna să-și satisfacă dorințele și nevoile în timp ce le făcea altora pe plac și cum nu se putea accepta pe ea însăși fără să se simtă vinovată. A recunoscut că încerca tot timpul să controleze ceea ce părea a fi un haos scăpat de sub control în jurul ei și cu toate acestea nu funcționa niciodată. La un nivel mai profund știuse toate aceste lucruri de la bun început, dar alesese să le ignore, supralicitându-se fără încetare și pretinzând că totul este în regulă. Oricât de dureros ar fi fost, John cerceta acum modul în care își crease boala a decis să devină conștientă de toate acele gânduri, acțiuni și emoții subconștiente care o defineau de aceeași personalitate care crease această realitate personală anume. Știa că odată ce putea cerceta cine era, asta însemna că avea să poată schimba acele aspecte ale propriei persoane. Cu cât devenea mai conștientă de sinele său inconștient și conștientiza starea ei de a fi, cu atât lua mai mult în stăpânire ceea ce ascunsese privirii. Pe la începutul anului 2010, John a simțit că evoluția sclerozei multiple încetinise într-adevăr. Scopul ei a devenit atunci să o oprească în totalitate. În mai, când a menționat această idee unui neurolog care o întrebase ce își propusese în legătură cu boala ei, medicul i-a încheiat brusc consultația. În loc să se descurajeze, John a fost și mai hotărâtă după acest incident. ea își aduce vindecarea la următorul nivel. Când John a participat la un workshop în Vancouver, nu putea merge singură. În timpul weekendului, i-am rugat pe participanți să își stabilească în minte o intenție fermă și să o combine cu o emoție elevată în corpurile lor. Scopul era să își recondiționeze corpul pentru o nouă minte, în loc să continue să l condiționeze cu emoții de supraviețuire. Am dorit ca participanții să își deschidă inimile și să își învețe corpurile din punct de vedere emoțional în legătură cu modul în care va arăta viitorul lor. Acesta era ingredientul lipsă din practica mentală zilnică a lui John. Acceptarea unor gânduri de a traversa o podea de șase-șapte metri sprijinindu-se doar în baston a încântat-o peste poate. Ea adăuga acum în ecuație al doilea element al efectului placebo, așteptarea cu emoție. Această combinație, faptul de a-și convinge corpul din punct de vedere emoțional că evenimentul viitor al vindecării i se întâmpla în momentul prezent, a fost cea care avea să o aducă pe John la nivelul următor. Corpul ei, ca și mintea inconștientă, trebuia să creadă acest lucru pentru a-l face să se întâmple. Dacă ea ar fi urmat să accepte bucuria de a se simți bine, și de a mulțumi înainte ca vindecarea să aibă loc, atunci corpul ei ar fi primit un eșantion al viitorului ei în momentul prezent. I-am sugerat lui John să acorde cu adevărat atenție gândurilor sale, deoarece ele erau cele care o îmbolnăviseră cu adevărat. Am îndemnat-o să treacă dincolo de personalitatea care era legată de afecțiunea ei, lucru necesar înainte de a putea crea o nouă personalitate și o nouă realitate personală. Acum, ea putea conferi semnificație și intenție lucrurilor pe care le făcea. La două luni după acel workshop, John a participat la un al doilea workshop mai avansat în Seattle. Scooterul ei s-a defectat cu o zi înainte să plece la acest eveniment, prin urmare a folosit un scaun cu rotile motorizat pentru a se deplasa. În ciuda faptului că la început s-a simțit mai vulnerabilă din cauza asta, la workshop. John s-a simțit curând capabilă să se miște mai bine. Memoria ei asociativă legată de experiența pozitivă a ultimului eveniment și așteptarea de a se simți mai bine în timpul acestuia au fost cele care au inițiat procesul. Dacă 29% dintre pacienții care fac chimioterapie pot experimenta greața anticipativă înainte de tratament, după cum ai ascultat în capitolul 1 atunci poate că unii dintre participanții la workshop vor fi în stare să experimenteze starea de bine anticipativă când se întorc în ambianța workshopului. Indiferent de factorul declanșator, John a întrevăzut o nouă posibilitate și cu entuziasm a început încă o dată să accepte viitorul în momentul prezent. În timpul ultimei meditații din acel workshop i s-a întâmplat ceva magic. John a experimentat o schimbare internă uriașă și a simțit ceva ce a mișcat-o profund. A simțit cum corpul i se schimbă de la sine, odată ce ea a intrat în sistemul ei nervos-autonom, a primit noile instrucțiuni și a preluat controlul. S-a simțit înălțată, copleșită de bucurie și liberă. După meditație, când s-a ridicat de pe scaun, John nu mai era persoana care fusese când se așezase. Se afla într-o nouă stare de a fi. A mers apoi către partea din fața sălii, fără niciun sprijin, nici măcar în baston. A pășit mândră de-a lungul sălii, cu ochii larg deschiși, râzând ca un copil. Își putea simți și mișca picioarele, care fuseseră inactive ani de zile. Se dăduse la o parte din ei cale și senzația era incredibilă. Spre uimirea mea, John a semnalat noi gene în noi moduri chiar în timpul unei singure meditații. De fapt, și-a schimbat afecțiunea într-o singură oră. Când și-a depășit identitatea de bolnavă cu scleroză multiplă, ea a devenit altă persoană și abia atunci a renunțat la încercarea de a încetini, opri sau inversa scleroza ei multiplă. Ea nu a mai încercat să dovedească nimic față de ea însăși față de familia ei, doctorii ei sau față de oricine altcineva. A înțeles și a resimțit pentru prima oară că adevărata ei călătorie ținuse întotdeauna de plenitudine, de ceea ce ține întotdeauna vindecarea verificabilă. Ea a uitat că avea o boală oficială și s-a disociat o clipă de identitatea respectivă. Libertatea pe care a generat-o acest lucru și amplitudinea acelei emoții elevate au fost destul de puternice, pentru a activa o nouă genă. John știa că scleroza multiplă era pur și simplu o etichetă, precum mamă, soție sau șef, și-a schimbat acea etichetă, renunțând pur și simplu la trecutul ei. Mai multe miracole Când John s-a întors acasă trei zile mai târziu, fără știrea ei, Lucrurile miraculoase au continuat să se desfășoare. În timp ce făcea yoga, o practică pe care o începuse și din punct de vedere fizic, nu doar mental, după ce a participat la al doilea workshop, ea a observat că putea să ridice un picior de la pământ. A încercat să-l ridice pe celălalt. Succes! Apoi a observat că își putea îndoi piciorul pentru prima oară după ani de zile și mai putea să își miște și degetele picioarelor, ceea ce nu mai făcuse de multă vreme. Era uluită și profund copleșită în timp ce vărsa lacrimi de bucurie. Și-a dat seama în acea clipă că totul este posibil, nu datorită vreunei medicații sau proceduri externe, ci datorită schimbărilor interne pe care le făcuse. John și-a dat seama că putea fi propriul ei placebo. Într-o perioadă foarte scurtă de timp, John a învățat singură cum să meargă din nou. Doi ani mai târziu, ea încă merge fără ajutor și este mai veselă și mai plină de viață. Rezistența fizică i s-a îmbunătățit, iar acum este capabilă să facă multe lucruri pe care crezuse că nu avea să le mai facă vreodată. Cel mai important, se simte plină de viață și de o bucurie nemărginită. John se simte întregită și, deoarece acum poate primi, ea continuă să primească vindecare. John mi-a spus recent. Viața mea este magică, plină de armonii incredibile, de abundență și de tot felul de daruri neașteptate. Fierbe, strălucește și vibrează cu o reflexie nouă și mai luminoasă a propriei mele persoane. Este noul meu sine, de fapt adevăratul meu sine pe care am încercat să-l țin sub control și ascuns, cea mai mare parte a vieții mele. Am încheiat citatul. Acum. Joan trăiește cea mai mare parte a zilelor ei în recunoștință. Încă își face timp pentru a fi conștientă de gândurile și sentimentele sale. Altfel spus, își cultivă felul de a fi în fiecare zi, fiind atentă la ceea ce își spune sieși și la ceea ce crede de asemenea și despre alții. În timpul meditațiilor sale, se observă pe sine și se familiarizează cu modul în care acționează. Foarte rar... Îi străbate mintea conștientă, vrângând pe care ea să nu vrea să îl experimenteze. Actualul medic neurolog al lui John îi sprijină alegerile și a fost uluită de ceea ce a văzut. Ea a fost nevoită să recunoască puterea minții pe care John a demonstrat-o chiar dinaintea ochilor ei, cu rapoarte medicale și analize de sânge care nu arată nici urmă de scleroză multiplă. Lori, Kendes și John și-au dus la bun sfârșit remisiile spectaculoase fără să se folosească de alte resurse afară de propria persoană. Ele și-au schimbat sănătatea din interior, fără să se folosească de medicamente, de operații, de terapie sau de orice altceva în afară de propria lor minte. Ele au devenit propriul lor placebo. Acum să examinăm din punct de vedere științific creierul altor persoane de la workshop mele care au reușit să facă schimbări spectaculoase similare, astfel încât să putem vedea exact ce s-a întâmplat în timpul acestor transformări remarcabile.